Ja lo eta qué horiek izango ziren euskarazko jendearentzat kastillanazko modako esanposturak orduan eta hori xeekin gogoratzen da endoiako semeak Euskarazko herrietakoak arabara kasteloz ikastera joaten ziren garai hartan inor gutxik pentsatuko zuen handik puskatera zurrbanoko semealabak edo mataukukoak edo mandojanakoak eta abarretakoak uztbideren jaiotariira eta beste zenbait herritara euskaraz ikastera joango zirenik bo herrietara eta herrietako baserri edo barnetegietara gehien bat ofizialdutako hizkuntza bat ikastera jendea ezaguttzea eta beste abar batzuetara.